Ja då åker Sandin det här och då följer icke oväntat eh, tydelse i Ulands och fredsförenings Tuff Den här gången nummer 1359 Och vi börjar att dela ut veckans rosor till många förtjänstfulla Radio i San Francisco Bengt Svensson Han bidrar med en ironisk krönika om eh, OS, Putin och gayaktivister och två mycket erfarna politiska veteraner, Tage G. Pettersson och Maybrit Thurin, talar ta klarspråk om eh, påstådda ryska ubåtar, svensk militär i Afghanistan och behovet av en verklig svensk fredspolitik. Och eländigt och sorgligt nog måste vi avsluta det här den här fullmatade halvtimmen med att ta farväl av två mycket kära eh, vänner och tuffmedlemar. Yeah mm. Ja, som vanligt det är Monica Schelin och jag så uppheppade av Loja Armstrong att vi gärna vill dela ut rosor till folk. Vem ska vi ge den första? Det ska eller vad? Vi, ja, det ska vi ge till ett möte, eller man kan kalla det öppet hus med namnet En dag för barnen i Kongo som äger rum lördagen den 8 mars klockan 12 till 17 i sal Nyfors i föreningsgården Kvarnjulet. Därin vid nyboda vet. du vet. Enligt en av tidtagarna Misa Landström innehåller det bland annat modevisning av kläder ifrån Kongo. Dans till afrikansk musik, film och bildvisning. Sen är det försäljning av kongolesisk mat och afrikanska tyger. Och sen får man information om leverans av hjälpmedel till funktionshindrade barn i Kongo. Det har Misa och Markus Landström varit väldigt duktiga på. Ja. Och de talar om hur det tufft stödda skolbygget fortskrider med hjälp av KTH-studenter. Det är en entréavgift i förköp 30 kronor, annars 50 kronor. Men eftersom Tuff redan har stött det här skolbygget i Kongo med hela 100 000 kronor så välkomnas alla Tuffmedlemmar att till gratis Det är ni På lördag den 8 mars... Med i fyra fem timmar mellan 12 och 17 och sen en ros till rosor till över hundratals solidariska människor som på ett par månader redan betalat medlemsavgiften för 2014 till Tuff på 200 kronor och för familj med dem bara 80 kronor till Tuffs plus i ro 37 6 och ett särskilt varmt tack till det tjogtals som dessutom har bifogat gåvor. Uppåt 6 000 kronor har genom gåvor stärkt Tuffskassa redan i år. Och det behövs även om alla i Tuff och Radiotuff jobbar oavlönat. Men vi har sedan länge inga offentliga bidrag. Utan är helt beroende av våra schyssta medlemmar. För att kunna betala hyran för sig Myggnadsvägen 80- och flera andra kostnader. Och sen en jättestor ros till Norvana för att hon så trevligt och kunnigt inledde ett offentligt tuffmöte. Den 17 februari om det ständigt våldsdrabbade Irak. Hon berättade också om de två av svensk-irakiska solidaritetskommittén, SISK, inrättade barnbiblioteken i Bagdad. De har blivit väldigt omtyckta oaser i en väldigt orolig stad- Tuff har tidigare stött den här fina verksamheten med 25 000 kronor och nu beslöts av Tuff att skicka ytterligare 12 000 kronor till denna för att göra biblioteken ännu bättre. Rosor också till de hårt kämpande kvinnorna i Sisk vilka svarar Tuff så här hjärtligt. Tusen, tusen tack för ert stöd och bidrag. Det gör oss så glada. Eller som Anita Lillborn hon är en av aktivisterna, uttrycker sig tusen tack, nej, miljoner tack, en bamsekram till alla trevliga tuffare. Det kan väl alla lyssnare ta åt sig också, va? Absolut. Och sen en ros till en av de yngsta i tuff styrelse, universitetsstudenten Sofia Kiroga, som nu rapporterar från sitt barndomsland Bolivia. Hon skriver att det är regnperiod och översvämningar i landet så att hon inte ännu kunnat besöka de byar som Tuff beslutat att stödja med 10 000 kronor för skolverksamhet. Men innan hon återvänder till Tyresö om någon månad, då ska hon besöka projektområdet och rapportera till oss. Och sen eh, ros till den berömvärt aktiva fredsrörelsen på Orust, på Bästkusten, som inför den internationella kvinnodan, grattis många den 8 mars. Tänker påminna om den kvinna som lär ha inspirerat självaste Alfred Nobel att inrätta sitt fredspris. Det var österrikiskan Bertha von Suttner som levde mellan 1843 och 1914. Vars bok Die Ner med vapnen, 1889 fick en världsvid läsegräts. Hon var själv 1905. Den första kvinnan som fick Nobels fredspris. Och på oröst ska man vid ett möte den 6 mars diskutera vad som egentligen hänt sedan dess. Och sen en ros till krönikören Natalia Kasmierska som i Aftonbladet 22 februari skriver under rubriken Nej, revolutioner ser aldrig ut som på den vita duken. Hon säger att hon är tämligen immun mot revolutionsromantik och tror att det beror på hennes uppväxt i skuggan av kommunismen. Hon påpekar den motsägelsefulla attityden till händelserna i Ukraina så här. Revolutionsromantiker brukar vara ett skällsord som höger spottar på vänsterfolk men kring de allt mer urspårade gatuprotesterna i Kiev så är det snarare den svenska högern som stått och hejat på. Flera svenska politiker som sällan ses i demonstrationståg på hemmaplan har själva åkt ner till Ukraina och hållit brandtal bland bildäcken på det ockuperade Majdan. Och Kazimierzka sammanfattar så här. Det enda man vet säkert är att Kiev drabbas av sorgen, skräcken och våldets meningslöshet. Sen är ros till och debattören Gunnar Olofsson som i fria tidningen nummer 16 skriver om den ensidigt negativa bild av Ryssland som våra västliga medier nu länge ägnat sig åt. Han skriver bland annat Kampanjen mot Ryssland har förvisso ett syfte men inte att försvara demokrati och mänskliga rättigheter. Istället handlar det om att dels straffa landet för att man försvarar FN-stadgan. Och att ställa upp på bombningar av Syrien. Och dels att övertyga oss i vårt land att gå in i NATO. Och sen Monica Shurin, vill jag faktiskt ge dig en stor ros. För i mitten av mars fyller du ju väldigt jämnt. Delbart med 25. Mm. Kan ja. du multiplikationstabellen 3 gånger 25. Jag valde bort matten. Ja, det gör du idag också. Du har ju i decennier varit en verklig stöttepelare i den här aktiva föreningen Tuff. I många år på 80-talet var du TÜVs ordförande. Och du var vice, ordfö och vice ordförande i Svenska Freds. Och idag är du vice ordförande och kassör i Tuff, Och du har jobbat med detta Radio TÜF, i Nästan 29 år. Tänk vad tiden går du. Så att nu är du lite Uh, vill, har en viss motvilja mot att du ska firas men uh... ja inte gratulationer det tycker jag det kan jag vara ute av men det skulle vara, jag skulle bli väldigt glad om det kom några fler medlemmar i Tuff och att det kanske kom lite mer bidrag till Tuff biståndsverksamhet Indien, Kongo, Bolivia eller Irak genom insättningar på Tuffs insamlingskonto 793636 2 Det vore toppen. Om ännu blir man genom 200 kronor på ett annat Plus hero, eh, som det är vattentäta skott eh, mellan det och eh, insamlingskontot. Och Tuffs eget Plus hero, det är 16 0, 1, 37, 6 Grattis så mycket Monica, du är värd all, alla hyllningar. <går> Från Radio Tuffman i San Francisco, Bengt Svensson, som kollar olympiska spel och Ryssland och Sverige bortifrån Kalifornien, har vi fått en text som är lite ironisk. Så häng med i svängarna och jag ber Monica Surin läsa upp den. Olympiaden är över. Jag har följt den sig sådär via DN och Reuters på nätet. Jag sitter och hejar diskret på de svenska och kollar medaljtabellen. Räknar man enbart silvermedaljer så slog vi i Norge. Visst är okay. väl silver snyggare <laughs> än guld. Inte ens ryska oligarker går ju omkring med guld i mun längre. Och guldpriset föll med 30 procent förra året. Helt oväntat blev Ryssland bästa nation. Men evenemanget lär ha kostat de ryska skattebetalarna över 50 miljarder dollar. Tänk så mycket annat man kunde fått för 50 miljarder dollar. Ett halvt års krig i Irak till exempel. Eller en bonusmånad åt Pentagon. Eller Obamas behov av drönare rest, för resten av livet. Om de nu måste slösa bort 50 miljarder på ett stort civilt propaganda utan någon som helst militär nytta kunde de väl ha skänkt pengarna till oss här i den fattiga Kalifornien? Här har de debatterat och planerat för ett höghastighetståg mellan San Francisco och Los Angeles i december. decennier utan att ha kommit någon vart. Prislappen har nu ökat till, gissa vad, just det, 50 miljarder dollar. Något som Kalifornien inte har råd med. Istället för Putins skid och skridskanläggningar i Sochi alltså. Alla vet ju att ryssarna innest inne hatar vintersport. Till och med lilla Finland fick deras hockeylag stryk mot. Antagligen var det ryssarna sätt att protestera mot Putin. Putin är homofob också. På måndagen den 10 februari i år, några dagar efter OS-invigningen, blev 13 gay-aktivister arresterade och bortförda, inte så långt från de olympiska anläggningarna. De protesterade mot att lagen inte skyddade dem mot diskriminering. Det kan man se på nätet om man slår upp Daily Herald eller kollar min blogg, där finns adressen. Har ni mm. hört om det? Nej, de, vad är det för något? Det kan förstås bero på att just de här olympiska anläggningarna råkar befinna sig i Salt Lake City från Winter OS 2002. Men ändå... Putin protesterade i alla fall inte mot övergreppet. Men som sagt, när det gäller silvermedaljer så fick norrmännen på nöten. Det lär de inte hämta sig ifrån på länge. Tror alltså vår dag i Kalifornien, Bengt Svensson, som hade skickat den här texten. Och han har ett tillägg. Dagens krönika dediceras till Dagens Nyheters ledarsida som stod för inspirationen. Jag borde nog läsa den mer regelbundet påstår han och samtidigt som vi fick det här från Kalifornien så berättades det från Arizona att en lag hade stiftats som tillät affärsinnehavare och res restaurangägare att pota alla ho homosexuella ifrån eh, affären och restaurangen men om detta står det ju knappast någonting i svenska tidningar mm. vi, vi gnäller ju på de mycket mindre häftiga homosexlagarna i Ryssland istället. I februari hade vi i Tyresö besök från vår grannkommun Nacka. Det var ingen mindre än Tage G. Pettersson som talade i kulturkaféet. Han är ju en av de mest erfarna svenska politikerna. I nästan 30 år riksdagsledamot, bland annat som talman. Och i två decennier med i regeringen, bland annat som försvarsminister 1994-97. I Tyresö talade han klarspråk även om sitt eget parti. Och bland sina många politiska minnen valde han att prata ubåtar och så här sa Tage G. Men det som roade mig just nu när jag såg vatten det var ubåtsfrågan. Ubåtsfrågan bottnade i ryskskräcken, ingenting annat. Och i en kommission tillsattes och där spelade då Carl Bildt en avgörande roll. Vi hade tre socialdemokrater där alla satt på sömlandsbänken. Men Carl Bildt fick dominera och det ledde till då att denna kommission pekade ut Sovjetunionen eller Varsava-pakten som de som hade kränkt Sveriges territorium. Olof Palme var inte informerad om slutsatsen. Jag låg och sov på ett hotell i Gävle. Jag pratat på ett partimöte. Och så ringde Olof Palme och sa att imorgon kommer de med ett förslag att vi ska brännmärka Sovjetunionen för ubåtskränkningarna. Och jag vaknade snabbt och sa till honom. Han ringde senast till flera andra stadsråd. Jag sa, du har två möjligheter Olof. En är att ge dig in till Pub eller NK och köpa en grodmansutrustning. En stark ficklampa och hoppa ner på havet och titta finns det några spår här av ryska ubåtar eller också får du kalla ihop regeringen och sen får vi göra ett av de hårdaste uttalanden vi kan mot Sovjetunionen stämningen var ju så i Sverige om ni kommer ihåg det var ju en hemsk stämning och så samlades regeringen och vi gjorde då ett av de absolut hårdaste uttalanden som en svensk regering har gjort mot ett annat land mot Sovjetunionen för utbrottskränkning men vi trodde inte på det vi satt och snackade och sa det här är på något sätt fel men vi har ingen annan möjlighet. Vi hade inte kunnat gå emot folkstormen som då var om ryssarna. Jag har en en uppfattning om, om det där. Den här ubåten 137 som gick på grund i Blekinge skärgård den hävdar jag var fel navigering. Jag menar att en nykter ubåtskapten hade aldrig kunnat köra in båten där. Men han var stupfull, liksom andra på bryggan var fulla. De hade druckit mycket vodka helt enkelt. Och då tog de in denna långa. De hade ju besvärligt sedan att få ut ubåten och vända den. Jag hävdade att det var en fel navigering. Så fort jag blev försvarsminister redan på andra dagen så tillsatte jag en egen ubåtskommission. Med experter och kunniga människor. De kom så småningom fram till. Att de underkände karl kommissionen Och sa att de hade inte underlag för att göra den här benämningen mot Ryssland. Och det kunde heller inte min så kallade kommission göra. Och en sak till. Jag hade besök av... Den USAs försvarsminister Hette William Perry Det var en mycket trevlig person, han var humanist Han hade varit i Någonstans borta i Kalifornien Han kom här där vi varit ute på och musk Och och sen på vägen upp till Arlanda Där jag skulle vinka av honom i flygplanet så, så tittade jag på honom Och sa till honom att ja, vi har ju pratat om allting Men vi har inte nämnt våra ubåtar Då lägger han sin hand på mig Och säger i bilen med lite småleende om det nu var en ubåt så behövde det ju inte vara rysk, sa han. Och då tänkte jag från det, vissa saker måste man bara glömma komma över så får man gå i graven med det. Och det är den här frågan. Jag var sen i Pentagon vid två, tre tillfällen och de ställde aldrig en fråga om ubåtar, vilket de borde ha gjort. De visste naturligtvis vad det här rörde sig om. Och jag var mer och mer uppfattning att hade vi ubåtar inne så kom de från NATO, ifrån, ifrån det var västtyska ubåtar. Ja, för mig var det särskilt intressant att lyssna till Tage G. Petterssons synpunkter nyss om påstådda ryska ubåtar. Varje sommar larmade ju medierna om att de vimlade av sådana i svenska vatten. Till och med utländska experter tillhörde tvivlarna. Den brittiska amiralen Ian McGeoch menade att svenskarna led av periskopsjuka. Och den treskärniga tyska NATO-generalen Frans Ole Wettler, han kallade den svenska tron på spionubåtar för första priset i idioti. Och den kanske spydigaste salvan kom från den norska amiralen Ola Thomassen som förfaller har gillat elaka Sverige stor. Han tyckte att den svenska marinen hade järntvättat sig själv och att vi nu hade ersatt vår gamla tro på tomtar och troll på tron på okända mystiska undervattensfolk Koster. Vi allt för få ubåsdissidenter som trivlade genom att använda gammal hedlig källkritik blev då av trendnissarna bejugna som Moskva och annat otäckt. Nu när vi fått rätt... Tiger förstås för att då så upprörda belackare. Tage G. har de senaste åren också vågat gå motvinds i fråga om Afghanistan. Så här sa han i det ämnet. Jag ska läsa upp för en text då för ni höra vem som har sagt det här. Jag citerar Udén. Vederbörande sa så här. Jag dömer ut den internationella militära insatsen i Afghanistan. Den har bara orsakat en massa lidande, och död, inga fördelar. Kriget har sått död och hat som kommer att sitta i för generationer. Vem tror ni sa det? I Kalhell i teatern så frågade jag, då var det en som skriker nej. Det är du själv som har sagt det där, så. Jag har menat det. Vad tror du? Någon? Det är Afghanistans president Kasaj. Det är hans ord. Ifrån 7 november 2013. Om någon för 30 år sedan medan Olof ändå levde hade sagt att Sverige skulle bli en krigförande nation som förde krig och dödade människor i ett annat land så hade den personen ansett vara spritzbrångande galen. Men det har ju Sverige varit nu. Vi är krig. Det var ett krig. det med 200 års fred, det är ju inte sant. Det är sant på hemmaplan, men inte ute i världen. Det förnekades länge när jag tog upp innan mina första artiklar i dagens nyhet eller i svenskan när jag skrev det här. Så var generalerna galna på mig. Jag blev bjuden på kaffe på högkvarteret och dra kaffe med dem och så. Va? Vinbröd. Och då så sa jag att Ni kan inte använda lögnen. Därför att Franska, tyska Generaler säger att de är ute på krigsuppdrag i Afghanistan. När vi nu gör exakt samma uppgifter som de i Afghanistan. Är vi då ute på fredsuppdrag? Vi är också ute på krigsuppdrag. Jag fick inget svar på den frågan. Nu har inte det argumentet sköts fram. Nu är jag allt fler och ge mig rätt. Nu läser jag väldigt vänliga ord om hur många tidningar de säger. Tageg har ju haft rätt de här åren. Afghanistankriget är ett enda lidandes historia- för Sverige är det ett moraliskt nederlag i dubbel bemärkelse därför att Sverige har blivit en krigförande nation som har var, inte bara varit beredd utan som jag vet har dödat människor i ett annat land. Den ena sidan. Den andra sidan är att vi har övergett den traditionella fredslinjen med tonvikt på samtal, förhandlingar och politiska lösningar och istället har vi valt kriget. Vi har sparkat ut olof Palmelinjen. När jag gick på Södertörns högskola och läste innan jag flyttade till Stationdal så hade jag studentkamrater som hade sina föräldrar kvar i Kandahar och i, i Kabul i Afghanistan. Och de berättade för mig hur, hur människor led, hur man reagerade. De skilde inte på svenska soldater och amerikanska soldater. De blev lämnlästade utav Ja, den politiska veteranen Tage G. Peterson sa också många kloka ord om krig och fred och användandet av svensk krigsmakt hör bara. Och då är det farligt i mitt förmenande att börja och tro att krig och dödande är lösning på motsättningar av konflikter att krig skulle vara något naturligt det är farligt om fredsansträngningar kommer först i andra hand och därför måste vi tala mer om freden och ifrågasätta militära lösningar och är vi dåliga vi är dåliga på att föra ut fred, samförstånd och humanism det är endast det som bygger en framtid och en fredlig väg det går inte att uppnå vänskap genom att bomba sönder barn och deras föräldrar hem. Det man uppnår är något annat. Man uppnår hat. Och jag har en filosofi som jag nu försöker att, att tala. När jag mest är ute nu i, i kyrkor och missionshus och pratar. Jag ska prata i Philadelphia kyrkan den första april. Och jag har fredskonferenser i, runt om i Sverige. Och det är min tes att krig leder aldrig till fred. Det är fredsansträngningar som blir lite fred. Ingenting annat. Och det är en viktig utgångspunkt att utgå ifrån därför att fattigdom och nöd, okunnighet och analfabetism kan man inte bomba bort. Utan som de här tjejerna från Kanda har har till mig gravplatser och stympade armar och ben påminner om oförrätter som sitter i generationer. Och det går inte att bomba bort hatet. Utan vad barn och ungdomar behöver det är att få bukt med de bakomliggande sociala och ekonomiska orsakerna. Det är det som måste kämpas ner. Inte de människor som är de felaktiga systemens slavar. Jag var klar när jag var försvarsminister. Jag gick emot tankar att vi skulle åka på platser enligt, enligt den högre kapitlen. Och det kan vi gå att avslöja. Jag hotade med att avgå. Jag sa att jag, jag går igenom gamla stan nu och. Kommer hem och säger när jag har avgått som försvarsminister. Jag vill inte att Sverige ska delta i krig i andra länder. Jag vill inte att Sverige ska vara med i så kallade fredsframtvingade operationer. Utan vårt varumärke ska vara fred och fredsförhandlingar. Vi ska vara med i fredsbevarande operationer under FN-mandat. Och det har jag lyckats få gehör i mina samtal med Stefan Löfven. Där jag har sagt att. Aldrig en operation utomlands utan att det är ett klart FN-mandat. Vi har inga blå baskrar på våra pojkar och flickor i Afghanistan. De har aldrig haft en blå, blå bask på sig. De har NATO-hjälmar. Och detta är någonting som, som vad vi behöver. Världen behöver idag länder som står utanför militära allianser. Som envis står för fredliga lösningar och konflikter. Och jag vill att Sverige ska vara ett sånt land. Lika frispråkig som Tage G. Peterson som vi hörde nyss och välgörande kritisk även mot det egna partiet är en annan politisk veteran, Majbrit Thurin, riksdagsledamot i decennier svensk nedröstningfinister och också EU-parlamentariker. Även hon gästade tydelse i februari och tog också upp Afghanistanfrågan på det här viset. Vad vi har gjort istället är att vi har övergivit våra 200 år av fred och i över 11 år deltagit i så kallade fredsframtvingande åtgärder det vill säga krig, för det är det, för USAs och Natos räkning i Afghanistan. Fungskamligt ofattbart hur kunde det här gå till. För vad var det som skedde 2001 i december? Jo det var att den engelska regeringen vände sig till den svenska regeringen alltså den socialdemokratiska och frågade om vi kunde tänka oss att ställa upp med en oberoende styrka i Afghanistan. För man ville inte från England, Tyskland och flera andra länders sida att USA skulle vara styrande i det här arbetet. Och då sa Sverige ja. Och så sa han sa man, med 40 fredsbevarande soldater i några månader. Fredsbevarande vet ni? Det är inte krig. Det är artikel 6 i FN-sparkar. Man går emellan. Man finns där. Som Sverige hade gjort i många herrans år i FN-systemet. Så hade vi varit med i som fredsbevarande. Då sa vi 40 soldater i några månader. Vad blev det av det? Det blev 11-12 år. Fortfarande är vi ju där med än tolv år med över 800 soldater som så småningom hamnade under NATOs befäl direkt under, under USAs styrning som krigförande part i Afghanistan. Är det där i Afghanistan som Sveriges säkerhetspolitik ska byggas? Är det där gränsen för vårt försvar ska gå? Naturligtvis inte. Idag så har jag inte någon framträdande politiker formulera tankarna om hur man ska bygga freden men väldigt många som talar om hur mycket pengar som behövs till krigsmakten. Men låt oss säga att 2010-talet, det som vi är inne i nu det borde göras till fredens, förhandlingarnas och försoningens årtionde. Och hur kommer vi då dit? Ja, det är naturligtvis så att regeringarna är de som har ansvaret. Men det räcker inte med att staten engagerar sig. Var och en, varje medborgare måste ta sitt ansvar för att uppnå det här målet. Och det är också så att medborgarna kan och måste delta på olika sätt. Vi måste lära oss genom att arbeta tillsammans i nätverk. Margot som vi just hörde sa också så här och lyssna bara på det och bli gärna tuff med dem. Jag har en annan koppling till Tyres också, jag är medlem i Tuff. De som inte är det tycker jag ska gå med där. Det är en fantastisk organisation. Ja men det är det, det är en fantastisk organisation som faktiskt jobbar utan några som helst stödmedel för de saker vi alla tycker är viktiga och bra. I Indien, i Afrika på olika sätt och är bra på upplysning om sitt verksamhet. Jag känner ju Åke Sandinsen långt tillbaka för han kom en gång i unga år och, och, och tog kontakt med mig då. Han är lärarverkslärare och hade lite synpunkter på fredsfrågorna. De har jag haft nytta av hela <går> livet sedan kan jag säga. Ja det var Maybrit-teorin som hördes och hon kommer säkert höras eh, senare i år i Radio Tuff och jag hoppas att eh, lyssnare hörde hennes eh, förhoppning och tro att eh, många fler vill gå med i den här fantastiska föreningen Tyrelse, Ulans och Fredsförening som man vill bli medlem av genom att eh, betala 200 kronor i årsavgift 80 kronor till annan på samma adress, familjemedlem alltså och sätta in på TUSS Plus 16 1601 37-6. Och tyvärr, Monika Kjellin, måste vi nu avsluta detta radiotuff med två väldigt sorgliga meddelanden. Den 27 februari, det var ingen bra dag för då drabbades vi av att två centrala människor i TUFF lämnade oss. Och den ena är Bengt Citron vars många mycket fina insatser i Tuff är svåra att kort sammanfatta. Men han var i alla fall många år mycket aktiv i Tuff styrelse. Och i åratal så skötte han Tuffs hemsida med ständiga uppdateringar. Liksom han också lika flinkt skötte närradions ena hemsida. Vi kommer att länge med tacksamhet och beundran minnas hans humor och intelligens vänta bara några dagar före sin 80-årsdag. Och när är begravningen, känner du till det? Ja, det är den 21 mars. Och det blir vid Hoppets kapell på Skogskyrkogården. Klockan 13.45. 21 mars, det är vårdavgämningen tror jag. Och det är väl också en fredag va? Det är en fredag, mm. ja. Och den andra som var många år yngre som lämnade oss det var Rick Bailey han var en av de amerikanska vietnamdesertörerna som i 20-årsåldern 1967 till 67, 67, 68 bodde hos olika tuffmedlemmar och Rick känner jag väldigt väl för han bodde i min familj något år och blev en slags omtyckt storebror till mina då två små –döttrar Ann och Lena. Efter många år i bollmora levde han tillsammans med sin fru Malin i Fällingsbro. Han har förekommit i flera filmer och böcker, bland annat i Björn Ranelids bok Krigaren. Och snart kommer en ny bok om de amerikanska desertörerna, –som också delvis bygger på intervjuer med Rick. Den skrivs av Johan Erlansson– som är om året hördes i Radio Tyresö. Det var ett sorgligt slut på ja. detta Radiotuff men vi hörs igen. Första gången med ett nytt Radiotuff söndag den 16 mars klockan 17.